Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ одинадцятий На світанку Дженні відчула, як рука Джона відповіла їй слабким потиском. Лише позавчора Дженні творила закляття смерті, сплітаючи докупи руни-отрути і руйнування. Магічні кола, накреслені нею, іще виднілися у далекому кінці пагорба. А сьогодні творила закляття життя. За весь цей час вона спала не більше однієї двох годин, дорогою Ізбела, згорнувшись на руках Джона. Дим, що линув від вогнища, нагадував клаптик сірого шовку у блідому ранковому повітрі. Джені настільки охляла і промерзла, що уже починало здаватися, ніби її шкіра стерта наждаком і всі нерви оголені. І водночас якесь дивне відчуття спокою володіло нею. Вона зробила усе, що могла. Повільно та прискіпливо крок за кроком, слідуючи настановам МЕП, Наче це знайоме їй до найдрібніших подробиць тіло належало незнайомцю. Вона застосувала ухід фільтри та зілля гномів, вводячи порожнисті голки просто у вени. Вона прикладала до розірваної плоті припарки, які витягали із неї отруту. Вона наносила руни зцілення усюди, де рани перетинали стежини життя і вплітала у закляття справжнє ім'я Джона, його суть. Вона кликала його, просила відгукнутися, терпляче і безперервно, не даючи душі залишити тіло, іще не відновлене ліками. На успіх Дженні не сподівалася. І коли це все ж таки відбулося, вона уже не могла відчути ані радощів, ані здивування, настільки була стомлена. Сил у неї вистачало лише на те, аби стежити за ледь помітним підйомом ребер і тремтінням почорнілих повік Джона. Йому Краще? сипло запитав Гарет, і Дженні, не маючи сил на відповідь, просто кивнула. Вона поглянула на незграбного юного принца, що скрутився поруч із нею біля вогню і була вражена тим, який він став мовчазним. Сусідство зі смертю та нескінченна втома цієї ночі. Здавалося, протверезили Гарета назавжди. Увесь цей час він терплячий наполегливо, як і було наказано, нагрівав каміння та обкладав ним тіло Джона. Це була невдячна, виснажлива і необхідна робота – і лише завдяки їй Джон був іще живий, коли Дженні повернулася із драконячого лігва. Повільно, відчуваючи біль у кожній кісточці, вона стягла з плечей червоний важкий плащ. Хвора, поламана Дженні, хотіла зараз лише одного – спати. Та все ж таки вона підвелася, знаючи, що ніщо іще не закінчилося, і зараз, можливо, на неї чекає найгірше. Вона дотягнулася до своєї лікарської сумки і видобула звідти в'язанку висушеного коричневого шкірястого листя та бату. Розламавши декілька листків на шматки, поклала до рота і почала жувати. Сама лише гіркота цього зілля могла розбудити мертвого, не кажучи уже про інші переваги. Їй уже доводилося жувати табат нинішньої ночі, коли вона боролася із втомою. Гарет спостерігав за Джені несхвально, схвально. Його довге обличчя, обрамлене висячим волоссям, кінчики якого були забарвлені у зелений колір, здавалося, витяглося іще більше, і Джені раптом усвідомила, що цей юнак втомився не менше від неї самої. Зморшки, які з'являлись раніше лише за жвавої міміки, тепер ясно позначилися біля його очей пролягли від крил носа і до куточки в рота. Герет постарів років на десять цієї ночі. Відвівши важке волосся обома руками за спину. Дженні вирішила, що краще не думати про те, який вигляд має вона сама, і який матиме незабаром. І Дженні знову почала складати ліки до своєї сумки. «Дженні, куди ти йдеш?» Дженні знайшла один зі старих пледів Джона. І загорнулася у нього якнайщільніша. Кожен рух віддавався болем. Вона відчувалася зношеною, немов ганчір'яний клапоть. Але гірке коричневе листя та бату уже почало свою справу. Сила вливалася у її жили. Дженні знала. Варто було б бути обережнішою із цим зіллям, але іншого виходу не було. Вологе повітря входило в легені, і душа її німіла. «Джені, куди ти йдеш?» «Виконати обіцянку». Юнак спрямував на неї серйозні очі, дивлячись, як Джені знову вішає на плече лікарську торбинку і прямує до оповитих туманом руїн. МорКЕЛЕП. Голос її розвіявся, ніби цівка туману в мовчазній ринковій залі. Долина за отвором борід. Куталася у серпанок і блакитні ранкові тіні, але тут стояла хвороблива сіра напівтемрява. Дракон лежав перед Жені, як кинуте на підлогу вбрання із чорного шовку, розтягнуте суглобами, які випирали. Крило, як упало тоді після судоми, так і залишилося розпластаним. Безпомічно розкидані вуса були нерухомі. Слабкий спів іще тремтів, заумираючи у повітрі. Він вказав мені шлях до серця безодні, казала собі Джені. Я зобов'язана йому життям Джона. Їй дуже хотілося переконатися у думці, що це єдина причина того, чому вона повернулася сюди. Її голос відгукнувся луною від кам'яного склепіння стелі. «Моркелеп!» Спів, злегка змінив тон, і Джені зрозуміла, що дракон її чує. Витончений пружний вуз злегка ворухнувся. Потім піднялися надюєм повіки, показавши неясне, замутніле срібло очей. Уперше вона звернула увагу, наскільки ніжними були ці повіки, чорні із фіолетово-зеленуватим відливом. Дивлячись у блискучі снігові безодні, Джені знову відчула страх, але це був не страх плоті. Знову, як у давнину, зійшлись, немов два вітри, те, що сталося, і те, що можливе. Вона закликала тишу магії, як закликала зграї птахів, що сиділи на кущі голоду. І була сама здивована твердістю власного голосу. «Відкрий мені своє ім'я!» Життя ворухнулося у ньому. Золотий жар наповнив спів. Гнів та відмова. Ось і все, що вона почула у відповідь. «Норкелеб, я не можу стілити тебе, не знаючи твоєї суті!» «Якщо твоя душа полишить цю плоть, як я зможу покликати її назад?» Новий вибух люті, який долав слабкість і біль. «Полюбиш дракона, загубиш дракона», – так казав їй Каердін. Але тоді Дженні було не втямки, що це означає. «Моркелеп!» Чи то злякавшись, що він зараз помре, чи то просто під дією коричневого висушеного листя табата, вона зробила крок до нього і поклала маленькі руки на ніжну плоть, що оточувала його очі. Лусочки тут були не товщі від кінчиків нігтів. Шкіра на дотик нагадувала сухий шовк. Пальці Дженні... Відчули тепле биття життя. Вона відчула захват і жах, і знову запитала себе: чи не розумніше повернутися і втекти, залишити його тут? Джені знала, хто він такий. Але зараз, торкаючись його по і дивлячись у ці загадкові діамантові очі, вона скоріше померла б сама аніж дозволила померти йому. Із мерехтливого єфемерного співу виділилася мелодія, схожа на нитку, яка пов'язувала воєдино складні вузли багатьох гармоній, а потім ця мелодія змінила колір. Дженні негайно впізнала у ній... Ті розрізнені уривки, які висвистував їй старий кардін, літнього дня біля живоплоту. Ця мелодія і була справжнім ім'ям дракона. Музика прослизнула крізь пальці наче шовкова стрічка, і Дженні, підхопивши її, негайно вплила у закляття, обіймаючи ними душу дракона, яка слабшала. А далі, за звивом тієї мелодії, їй відкрилася мрехтлива бездомна і його розуму. Дженні розрізнила стежину, якою потрібно було йти цілителю. Вона принесла із собою зілля і ліки, але тепер розуміла, що вони тут не допоможуть. Дракони лікують таких, як вони, лише в один спосіб, проникаючи власною душею у душу хворого. І час зник. Вряди годить джені жахало те, що вона робила, але одразу ж накочувала така знемога, що зникало усе. Навіть жах від усвідомлення того, що відбувається. А вона думала, що це минула ніч була найважчою у її житті. Її розум бився в агонії, захоплений у полон мережею світла і темряви у страшних глибинах нелюдської душі. «Так не лікують ні людей, ні тварин». Дженні спалювала останні таємні сили, виціджуючи їх із себе малонезкисткового мозку. Утримуючи напружені канати драконячого життя, Дженні уже розуміла, якщо він помре, помре і вона, настільки вже переплуталися їх сутності. А далі серед цієї напруги і єфемерних видінь промайнув на секунду ясний, немов у магічному кристелі, уламок майбутнього. Якщо помре Моркелеб, то і Джон помре того ж самого дня. А Герет проживе щонайбільше років сім, спустошений і згаслим поглядом. Висмоктаний на сухо збоченою чаклунською владою зієн. Відсахнувшись від того видіння, Джені знову застосувала закляття старого Кердіна, який зазубрила довгими ночами серед каменів мерзлого водоспаду. Двічі їй довелося кликати моркалеба на ім'я. Вплітаючи його мелодію, уретельно, руна за руною створене закляття, тримаючи для підтримки духу поруч з собою спогади про знайомі прості речі. Про зарості північного чагарника, про сліди зайця на снігу, про дикі, збадьорливі наспіви бляшаної сопілки Джона літньої ночі. І музика її заклика поверталася живою. Моркелеб відгукався. Джинні уже й не пам'ятала, коли саме сили залишили її. Прокинулася вона від теплого дотику сонця. Крізь відчинені ворота безодні смутно буваніли скелясті кручі, залиті золотом та корицею дня. Вона повернула голову і побачила сплячого дракона. Склавши крила, моркелеп спав у позі пса, поклавши голову на передні лапи. Він був майже невиразною тіні. І Дженні не могла б із впевненістю сказати, чи дихає він. Та й чи повинен дихати? Чи дихають взагалі дракони? Наступної миті вона відчула слабкість. Сили витікали із неї, як дрібний сухий пісок. Дія листів табату скінчилася. Випалила останні сили із тіла, і Дженні тепер хотілося лише одного – заснути знову і спати. Спати декілька днів поспіль, якщо це, звісно, можливо. Та не зважаючи на втому та знесилення, вона чудово розуміла, що так робити не варто. Нехай навіть вона і зцілила Моркелеба, і все ж таки було б дурістю безтурботно заснути поруч із драконом, який одужує. Раптом Дженні захихотіла нервово. Їй уявилося, як будуть вихвалятися Ян та Адрік перед іншими хлопчаками Алінхолда, що їхня матір без жартів спала у драконячому лігві якщо їй, звісно, вдасться повернутися і розповісти їм про це. Долаючи біль втоми, Дженні звелася з підлоги. Волосся і одяг були важкими, мов кольчуга. Повільно, як стара бабця, вона доплемталася до воріт, і постояла там деякий час, притуляючись до тесаного граніту величезного порталу, доки сухе прохолодне повітря обмацувало її обличчя. Повільно повернувши голову, вона поглянула через плече у глибину печери і зустріла погляд дракона. Срібні очі... Мерехтіли люттю і ненавистю, всього мить, а потім вони закрилися. Дженні відвернулася і вийшла із тіні в ясний прохолодний вечір. Вона йшла через зруйноване містечко, і все навкруги здавалося їй дивно зміненим. Тінь кожного каменю, кожного бур'яну раптом набула нового значення. Немов усе своє життя Джені була напівсліпою, а ось тепер нарешті прозріла. На північній околиці містечка вона видарилася крутим схилом до водойм глибоких чорних колодязів, видовбаних у скалястій породі. Полуденне сонце хлюпотілося у непрозорій гладіні. Джені роздяглася і поплила. Вода була холодною, але вона пливла і пливла, а потім довго лежала на розстеленому одязі у дивному напівдрімотному стані. І вітер торкав її маленькими крижаними долоньками, а сонячні зайчики підкрадалися чорною водою. Дженні раптом захотілося заплакати, але вона була надто втомленою для цього. Нарешті вона вдяглася і знову спустилася до табору. Гаррет спав, сидячи поруч із тліючими залишками багаття, обхопивши коліна та вткнувшись обличчям у складені хрест на хресткість рук. Джинні опустилася на коліна перед Джоном, торкнулася до його обличчя та рук. Вони були помітно теплішими, аніж раніше – Хоча пульс, як і раніше, майже не промацувався. І все ж таки, його вії та рудувата щетина уже не здавалися такими чорними. Дженні лягла поруч із ним, прикрила його і себе ковдрою і провалилася в сон. У напівдрі вона почула, як Джон бурмоче. «Мені здавалося, що ти кличеш мене». Його дихання слабко торкнулося волоссям Дженні. Вона кліпнула, прокидаючись остаточно. Освітлення змінилося знову. Тепер це був світанок. «Що?» – запитала вона – і сіла, відкидаючи з обличчя важке волосся. До смертельної втоми тепер додався ще й вовчий голод. Перед багаттям сидів Гарет, м'ятий, неголений, і тріснутими окулярами, які зіслизнули на кінчик носа. Принц Гарет сидів біля багаття і випікав кукурудзяні коржі і виходило у нього, до речі, значно краще, ніж у Джона. «Я думав, ви ніколи не прокинетеся», – сказав він. «Я теж так думав, мій герою», – прошепотів Джон. Його голос був надто слабкий, аби здолати навіть таку малу відстань. Але Дженні почула і усміхнулася. Змусивши себе підвестися, вона натягла спідницю поверх зім'ятої сорочки, зашнурувала лів і почала взуватися. Герет тим часом ставив на вугілля казанок із водою, щоб зварити каву. Гірке піло, яке вельми любили придворні. Потім він пішов із відром до лісового джерела, а Дженні, вітаючи простоту людської медицини, взяла трохи окропу для нових примочок. Трав'яний аромат поплив над руїнами, змішуючись із теплим дивним запахом гаретового зілля. Джон знову заснув, варто було лише закінчити перев'язку. Потім Герет приніс джені коржів, меду і сам сів поруч. «Я не очікував, що тебе не буде так довго», – промовив він, запихаючись коржами. «Я навіть хотів було піти за тобою, ну, виручити, раптом що, але я не міг залишити Джона. До того ж» додав він із невеселою усмішкою. «Я подумав, а як би я взагалі міг тебе врятувати?» Дженні засміялася і відповіла. «Ти правильно зробив, а твоя обіцянка...» «Я її дотримала», – невизначено мовила Джинні. Герет полегшено зітхнув, і схилив голову мало не з благоговінням. Помовчавши, він боязко промовив Доки тебе не було, я тут пісню склав, баладу про загибель моркелеба, чорного дракона злого хребта, що правда вийшло, здається, не вельми вдало. Ну, а по іншому і не могло вийти повільно промовила Дженні і облизала мед з пальців. «Тому що Моркелеб живий?» Він витріщився на неї, точнісінько так само, як тоді у Вінтерленді, коли почув, що золотого дракона Віра вбили сокирою. «Але я думав, ти дала Джону обіцянку добити дракона, якщо він сам не зможе». Дженні похитала головою. «Ні, я дала обіцянку Моркалебу», – сказала вона. «Я обіцяла стілити його». Дженні піднялася і рушила до Джона, а Гаррет так і залишився сидіти із роззявленим ротом. Минув іще день, Перша, ніж Дженні знову наблизилася до безодні. Увесь цей час вона лишалася у таборі, доглядаючи за Джоном. До того ж довелося випрати одяг. Ненависна, але неминуча і потрібна робота. Напудив Дженні, Гаррет зголосився допомогти. І незвично задумливий тягав їй воду із струмка. Пам'ятаючи, що потрібно відновлювати сили, Дженні багато спала, але сон її був неспокійний. Раз по раз у неї виникало відчуття, що за нею спостерігають. Вона казала собі, що це природно. Боркелеп прокинувся і подумки обнижпорив усю долину. Він знайшов їхній табір і ось тепер стежить за ними. Але дещо, що вона бачила у лабіринтах драконячого розуму, не дозволяло їй повірити у це. До того ж, варто було їй відвернутися, як і Гаррет починав до неї якось дивно придивлятися. Дженні відчувала і це, і багато іншого. Ніколи іще раніше не відчувала вона із такою ясністю раптові повороти вітру і мізерну митушню звірят у лісах, які оточували пагорб. Раз по раз вона ловила себе на дивних роздумах і викривала у знаннях, про які раніше не підозрювала. Як ростуть хмари, чому вітер обрав саме цей шлях як птахи знаходять дорогу на південь і чому у певний час у певних точках світу починають раптом звучати у порожньому повітрі невиразні голоси. Дженні було б легше думати, що ці дивовижи лякають її саме своєю незрозумілістю, але відверто кажучи, причиною переляку був сам переляк. Заснувши пополудні, вона почула, як Гарет розмовляє із Джоном. Вона зцілила його, чула Дженні шепіт Гарета так, ніби спостерігала за ними спеціально із глибокого сну. Юнак сидів на впочіпки біля ложа із ведмежих шкур і пледів. Напевно, Пообіцяла це в обмін на ліки для тебе, на ліки гномів. Джон зітхнув і поворушив забинтованою рукою, яка лежала на грудях. Можливо, краще б вона дала мені померти. Ти думаєш? Гарет ковтнув нервову слину і кинув швидкий погляд на Дженні, немов відчув, що вона і у сні їх чує. «Ти думаєш, дракон обплутав її закляттями?» Джон мовчав, дивлячись у небесний вир над долиною. Хоча повітря тут внизу було майже нерухомим, але величезні вітри шаленіли у висоті, накидуючи одне на одно сліпучо-білі хмари та ж бурляючи їх на кошлаті схили злого хребта. Ні. Я б це відчув, сказав нарешті Джон, або хоча б злякався, що можу відчути. Кажуть, не можна дивитися в очі дракону, інакше він підпорядкує тебе собі. Але, Гарете, Джені значно міцніша, ніж ти гадаєш. Він злегка повернув голову і скосив своє каре короткозоре око у той бік, де лежала Джені. Шкіра його, що виглядала між пов'язками на грудях і на передпліччі, була у синцях і у візорункових ранках, там, де страшний удар втис порвану кольчугу у тіло. Знаєш, у вісні вона була трохи не така, як наяву. «Вона снилася мені!» Джон зітхнув і знову повернувся до Гарета. «Знаєш, я... я завжди ревнував її. Ні, не до іншого чоловіка. До неї самої, до тієї частини її душі, куди вона мене ніколи не пускала». Хоча одні боги знають, для чого це було мені потрібно тоді. І хто це сказав, що ревнощі одне зло і не приносять жодної радості? Але перше, що я зрозумів у ній, і перше, що я взагалі зрозумів, вона віддає мені найцінніше те, що обрала для мене сама. Коли метелик сяде на долоню, сам знаєш, що трапиться, коли стиснути кулак. А потім Джені зіслизнула у сон іще глибше, ніби потрапила у глибоку гнітючу темряву Ільфардіна, у глибоку магію, що дрімає у серці безодній. У неймовірній долині вона побачила своїх дітей, двох хлопчиків, яких ніколи не хотіла обманювати, але народила за наполяганням Джона, а полюбила несподівано і сама того не бажаючи. Вона бачила своїм відьомським зором, як вони сидять у темряві на своїх ліжках – і замість того, аби спати, фантазують, перебиваючи один одного, як їхні батько та мати, перемігши дракона, повернуться у Аллінхолт із цілим караваном золота. Дженні прокинулася, коли сонце уже опускалося за гребінь хребта. Вітер змінився. У долині відчувався запах снігу та соснової хвої із далеких схилів. Холодні сирі тіні простягалися землею. Джон спав, закутаний усіма плащами і ковдрами, які знайшлися у таборі. З боку джерела долинав голос Гарета. Принц наспівував романтичну пісеньку про пристрасне кохання. Так би мовити, долучав до культури коней. Рухаючись, як завжди безгучно, Дженні взулася і накинула овечу куртку. Подумала було про їжу, але вирішила, що їсти тепер не варто. Це завадило б зосередитися. А Дженні... Їй потрібна була уся її сила та влада. Завмерла, озирнулася, дослухалась. Те ж саме неприємне відчуття чужого погляду повернулося до неї, немов хтось підкрався і випадково зачепив за лікоть. А іще... Дженні відчувала магію Моркелеба, яка лоскотала хребет. Сила поверталася до дракона значно швидше, ніж до людини, яка мало не вбила його. «Діяти потрібно було негайно», – ця думка наповнила Дженні страхом. «Полюбиш дракона – загубиш дракона». Дженні жахала нікчемність її власної влади, як жахала і думка про те, чому вона збирається протистояти. «Але повинна ж я, бодай, якось розплатитися із Джоном», – зі слабкою усмішкою подумала вона. Мимоволі думка її повернулась несподіваним боком. Джон сам сказав, що якась частина її душі не належить йому. Ось з нею вона і розрахується. Дженні струснула головою. Які лише дурниці не народжує кохання? І чи варто тоді дивуватися, що маги настільки упереджені проти цього почуття? «Що ж до дракона?» то якийсь новий інстинкт нащіптував Дженні, що вона повинна зробити. Серце її калатало, коли вона взяла верхній пошарпаний плед і скупи покривав, що вкривали Джона. Легенький вітерець розвівав його розпатлані краї. Дженні загорнулася щільніше і знову рушила вниз схилом, у напрямку брами, беззодні Ільфардіна. Моркелиба уже не було у ринковій залі. Рухаючись за запахом, Дженні минула масивну внутрішню браму і увійшла до великого тунелю. Запах дракона був їдким – але приємним, зовсім не схожим на пекучий металевий сморід його крові. Кроки її були безгучними, але Дженні знала, дракон, лежачи у темряві на своєму золоті, все одно їх почує. Можливо, він почує навіть стукіт її серця. Дромар не помилився. Дракон дійсно заліг у храмі Сармендеса за чверть милі від початку тунелю. Збудований для потреб людей, храм нагадував радше залу, аніж печеру. Спинившись у дверях чорного дерева із золотою інкрустацією, Дженні придивилася. У Сірії, півпроникній темряві, вона побачила, що сталамгіти, які здіймалися вгору, мистецькі різьблярі перетворили на колони, а стіни, викладені каменем, приховували природні нерівності печери. Підлога попереду лежала рівна, а не ступінчаста, як у житла зномів. Статуя бога, озброєного лірою і луком, як і прикрашений гірляндами вівтар, була виліплена із білого мармуру, у видобутого у королівських камеломнях сходу. Але жодні хитрощі камнетесів не могли приховати ані величезних розмірів храму, ані чудової неправильності його пропорцій. Усю цю недоречну під землею строгість вінчала навтіху боязким людським душам купольна стеля з та кришталю. І запах. Запах дракона був сильний. На підлозі купами лежало золото. Усе золото безодні. Були тут? Тарілки, священні посудини, ковчежці, раки забутих святих і напівбогів, звалені між колонами і навколо статуй, крихітні косметичні флакончики, канделябри, чиї алмазні підвізки тремтіли немов листя осики на весняному вітерці чаші, які мерехтіли обідками із темних самоцвітів. Трифунтова статуя богині Салернес із червоного золота. Усі речі, відлиті і викувані людьми та гномами, із цього м'якого сяючого металу, були знесені сюди із найдальших куточків безодні. довго тут нагадувала берег моря. Монети із мішків, які порвалися, зсипалися немов галька, і гладкий чорний камінь виблискував, як вода, що доповнювало враження схожості. Моркелеб лежав на золоті. Його велетенські крила були складені вздовж тіла і перетиналися кінчиками над хвостом чорні як вугілля і водночас дивовижно мерехтливі спів який зустрів дженівщух але повітря усе ще тремтіло нечутною музикою «Моркелеп!» кришталеві підвіски над головою відгукнулися тихим дзенькотом Дженні зустріла пильний погляд срібних очей і спробувала проникнути у темний лабіринт його розуму. «Чому золото?» – подумки запитала вона. «Чому усі дракони жадають володіти золотом?» Це було зовсім не те, про що Дженні хотіла говорити із ним. І вона відчула, як під прихованими до певного часу гнівом та підозрою ворухнулося іще якесь почуття. «А що тобі до цього, Чаклунко?» «А що мені у порятунку твого життя? Для мене було б краще пройти повз і дати тобі померти». «І чому ж ти тоді так не зробила?» На це питання було дві відповіді. Дженні обмежилася лише однією. «Ти вказав мені шлях до серця безодні, і я зцілила тебе за це. Але ти відкрив мені при цьому своє ім'я, Моркелеп. І вона відтворила у пам'яті мелодію його справжнього імені та побачила, як він здригнувся. «Не дарма, – кажуть, – полюбиш дракона, загубиш дракона. Тож ти виконаєш те, що я тобі накажу!» Його гнів вдарив, як темний вал. Відточені леза його луски здійнялися, немов шерсть, на собачому загривку. Навколо, у чорноті храму, золото здавалося зашурхотіло, збентежене хвилями люті. «Я – Моркелеб! Я не був і не буду нічиїм рабом. Тим паче рабом жінки з роду людського, нехай навіть вона чаклунка, що бачить у темряві. Я слухаюся лише своїх наказів». Зловісна важкість чужих думок щавила мозок, і темрява почала загустати. Але очі Дженні були очі мамага, і розум її, якимось досі невідомим чином, ніби висвітлив простір храму. Вона вже майже не відчувала страху. Дивна незнайома впевненість наповнювала душу Дженні. Тихенько, немов підбираючи ноти на своїй арфі, вона повторила магічну мелодію у всій її складності. І дракон позаткував, судомно запустивши у золото відточені пазурі. «Іменем твоїм заклинаю тебе, Моркелебе!» – продовжувала вона. «Ти виконаєш усе, що я тобі накажу». І іменем твоїм, кажу я тобі, ти не заподієш шкоди, ані Джону Аверсіну, ані принцу Гарету, ані будь-якій іншій людській істоті, доки я тут на півдні. А щойно ти зміцнієш і зможеш витримати подорож, ти залишиш ці місця і повернешся у власний дім». Зловісний жар йшов від його лузки, відбиваючись у мерехтливому золоті. Дженні відчувала залізну гордість дракона, його презирство до роду людей і, окрім того, люте небажання розлучатися із награбованим. На якусь мить їхні душі зійшлися у герці і напружилися, як змії, що борються одна із одною, стискаючи у обіймах Дженні відчула, як її сила стрімко зростає, немов породжувана самою битвою Страх і дивна радість рвонули у її жили, немов гіркота сушеного листя та бата, і припинивши шкодувати свою плоть, Дженні схопилася із моркалебом у повну силу. Розум проти розуму у мерехпливих звивах мелодії. Вона вчасно відчула. Іще одна секунда, і отруєний гнів дракона впаде на неї усією вагою. «Якщо ти уб'єш мене, я потягну тебе за собою у смерть», – встигла попередити вона. «Тому що я помру, повторюючи твоє істинне ім'я». Сила, яка чавила на мозок, раптом ослабла. Втім, супротивники іще дивилися в очі один одному, а потім думки Джені були зім'яті потоком образів та спогадів, незрозумілих їй і таких, що лякали своєю незрозумілістю. Вона відчула захват від спірального падіння у темряві. Побачила чорні гори, які відкидають подвійні тіні, червоні пустелі, які не знають, що таке вітер. Пустелі населені скловидними павуками, які харчуються сіллю. Спогади дракона бентежили, затягуючи у невідому їй пастку. І тому Дженні відчайдушно боролася із ними за допомогою своїх власних спогадів. Пригадавши старого Каердіна, що висвистував у ривки драконячого імені, вона вплела у ту мелодію закляття руйнування та втоми, надавши йому ритму ударів дивовижного серця. Ритму, який вона добре вивчила позавчорашньої ночі. І закляття спрацювало. Безгучний відгомін грому наповнив храм, і Моркелеп замайорів перед нею немов хмара оперена блискавицями. А потім ударив, без попередження, по зміїному стрімко кинувши вперед свою витончену пазуристу лапу. «Не посміє!» Сказала вона сама собі, а серце її тим часом стискалося від жаху, і кожен м'яз тіла благав про втечу Не посміє, він не може вдарити, вона володіє його ім'ям, вона стілила його, він зобов'язаний підкоритися Злякана Джені повторювала і повторювала рятівну мелодію Пазурі дракона просвистіли за півфута від обличчя, і вітерець відкинув геть волосся. Срібні очі лампи дивилися на джені із ненавистю, нелюдська лють билася в них немов шторм. Нарешті дракон позадкував і знехотя відповз назад на своє золоте ложа. Полинна гіркота розпливалася у чорному повітрі. «У тебе був вибір, Моркалебу, відкрити мені своє ім'я або ж померти». Дженні подумки програла його ім'я швидким Глісандо і раптом відчула, що і її власна сила також зазвучала відбита золотом. «І я кажу тобі». Ти покинеш ці землі і не повернешся. У його очах Джені прочитала лють і шаленство приниження, і тільки одного почуття не було у цьому морозно блискучому погляді дракона. У ньому не було презирства. Ти справді не розумієш. Тихо запитав він. Дженні похитала головою. Знову оглянула храм, його чорні прорізи арок, завалені такою кількістю золота, якого вона у житті не бачила. Не було на землі скарбу більш казкового. На одній лише розсипані тут монети можна було б купити весь бел і добру половину душ його мешканців. Але, можливо, тому, що Дженні рідко мала справу із золотом, вона запитала іще раз. То чому золото Моркелебу? Невже це воно привело тебе сюди? Він знову поклав голову на лапи, і метал навколо нього заспівав, відгукуючись драконячим ім'ям. «Золото і думки про золото», – сказав він. «Мені все набридло. Жага володіння прийшла, коли я спав. Чи знаєш ти, Чаклумко, що значить золото для драконів?» Вона знову похитнула головою. «Тільки те, що вони жадібні до нього, як і люди». Він пирхнув, і рожево-червоне світіння окреслило краєчки його ніздів. «Люди! – промовив він. – Що вони розуміють у золоті? Вони не знають ні, що воно таке, а нічим може стати. – Підійди сюди, чаклунко, торкнися до мене і вслухайся у мої думки». Дженні завагалася, побоюючись пастки, але цікавість перемогла. По дзвінких холодних купах перснів, тарілок, канделябрів вона підібралася до дракона і поклала руку на величезну ніжну повіку. Як і раніше їй вразило, що шкіра у моркалеба шовковиста і тепла, зовсім не схожа на шкіру рептилій. Його розум торкнувся до розуму Дженні, немов рука поводаря. І вона почула, почула тисячі голосів, що бурмотіли, золото повторювало таємне ім'я дракона. Неясні, невловимі відчуття раптом прояснилися, сяйнули і набули пронизливої вишуканості Дженні уже здавалося, що вона має можливість розрізнити голос найменшої каблучки Вона чула гармонійний вигин посудин, спів кожної окремої монетки Ніжний дзвін, вкладений у кристалічних серцях алмазів І пам'ять, розбуджена цією нестерпною ніжністю, відгукнулася власними спогадами Вона знову бачила блакитних відтінків сутінки над мерзлим водоспадом Зимові вечори із Джоном та дітьми у Алінголді Ведмажу шкуру перед вогнищем. Щастя, у якого не було назви, раптом зламало якусь греблю у серці Дженні, і вона почала розуміти, про що їй тлумачив Моркелеп. Музика стихла. Дженні розплющила очі і відчула, що обличчя її зволожене сльозами. Озирнувшись, вона подумала, що, напевно, ім'я дракона тепер буде лунати у цьому золоті вічно. Нарешті вона промовила. Хтось каже, що золото, яке побувало у дракона, отруєне. Інші кажуть, що воно приносить удачу. Треба бути дурним, аби не відчути... Наскільки воно просякнуте тугою та музикою І це також, відповів голос у її голові Але ж дракони не добувають і не плавлять золота Тільки гноми та люди Ми як кити, які живуть у морях, відгукнувся він Ми не створюємо речей вони не потрібні нам, тим, хто живе на островах між каменем і небом. Ми лежимо на скелях, під якими чаїться золото, але воно надто розсіяне у надрах. Тільки чисте золото здатне співати. Тепер ти розумієш? Вона розуміла і уже геть не боялася його. Присівши поруч із шипастим плечем, вона підняла золоту чешу, і коштовність, здавалося, сама ожила у її руках. Джені могла тепер відрізнити її від сотень точнісінько таких. Відлуння металу було чистим. Музика драконячого імені линула від чаші, немов аромат парфумів. Дженні вбирала завершеність її вигнів, гладкість полірування, ручки чаші зображали двох дівчат, які зачепилися волоссям за обідок. У крихітних віночках можна було розрізнити лілії та троянди. Муркелеп убив її власника, казала собі Джені, вбив задля того, аби насолоджуватися цією музикою. І все ж таки, незважаючи ні на що, їй важко було відірвати зачарований погляд від чаші. Звідки ти дізнався, що тут є золото? «Ти думаєш, що ми, ті, що живуть тисячоліттями, нічого не знаємо про людські шляхи? Де вони будують міста, з ким торгують і чим?» «Я старий Джені Уейнест. Навіть серед драконів моя магія вважається великою. Я був народжений іще до того, як ми прийшли у цей світ». Я відчуваю золото у надрах землі і можу знайти його стежки із такою ж легкістю, із якою ти знаходиш воду за допомогою лозини. Золота купа біля хребта сплила сама, як спливає величезний лосось під час нересту. У міру того, як слова дракона лунали у її мозку, Перед очима Дженні пропливала земля, така, якою він бачив її із висоти – строкатий килим, лілово-зелено-коричневий. Дженні розрізняла чорно-зелені хащі лісів Віра. Вона бачила білосіре каміння оголеного Вінтерленда зимокраю. Бачила його райдужно забарвленим пліснявою та мохом. Бачила сплески величезних лососів, які летіли донизу рікою, а їх наздоганяла тінь дракона. На секунду їй навіть здалося, що повітря виштовхує її вгору, як вода. Своїм тілом вона почала відчувати... Легкість польоту і захоплення. І тут розум Моркалеба зімкнувся над нею, мов щелепи. Пастка зачинилася. З усіх боків підступала задушлива темрява, яку не міг здолати навіть чаклунський зір Дженні. Горло щавиливічай і жах. Лютий погляд дракона, здавалося, стежив за нею звідусіль. Потім, як навчав її Кердін, і як вчила вона потім усе життя, Дженні змусила страх вщухнути і, замкнувшись у межах своєї маленької мізерної магії, Почала ретельно, руна за руною, нота за нотою, складати закляття, вкладаючи усі свої сили у кожну його нову ланку. Гаряча ненависть дракона клубочилася навколо, і все ж таки у ній відкрився, бризнув на секунду світлом крихітний пролом, і ось у цей пролом… Дженні і пожбурила музику драконячого імені, перетворену власним закляттям на гострий спис. Розум дракона здригнувся і відсахнувся. Зір повернувся до Дженні, і вона виявила, що стоїть по коліна у купі золота, а перед нею відступає заткуючи величезний чорний силует. Не даючи йому часу схаменутися, вона вдарила новим закляттям, вкладаючи у нього усю свою лють, вплітаючи у мелодію руни болю і руйнування, ті самі, за допомогою яких вона заговорювала гарпуни. Однак, точнісінько, як у тій давній сутичці із бандитами на роздоріжжі, ненависті Джені не відчувала. Просто... Інакше не можна було. Дракон сіпнувся і впустив свою гривасту голову на золоту купу, яка жалібно задзвеніла. У нестямі від люті і руйнівної магії Джені кинула йому люто. Ти не оволодієш мною моркалебе, ані чаклунством, ані золотом. Ти мій раб. І виконаєш усе, що я накажу. Іменем твоїм кажу я підеш ти звідси і ніколи більше не повернешся. Ти чуєш мене, моркелебе? Що сили Джені намагалася зломити його опір, але уже відчувала, що це не в її владі, що зараз він вирветься із лищат її волі і. Інстинктивно вона відступила на крок, дивлячись, як він, відсахнувшись до стіни, підіймається, немов велетенська кобра, наїжившись смертельною мерехтливою лускою. Чую, чаклунко. пролунав у її мозку його шепіт. І здавалося, Моркелеб і сам був незмірно здивований власними словами. Дженні мовчки повернулася, залишила храм і пішла туди, де неясний квадрат світла позначав внутрішню браму, яка сполучала ринкову залу із великим тунелем.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 і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не ж цю розповідь посередині.